Säger vi god afton och varmt välkomna till en nattsändning ifrån föreningen Religiöst Forum. Du lyssnar på Citysändaren 88 MHz och du lyssnar på en sändning som kommer ifrån Studio 39. Och eh, Ni ska då engagera er väldigt mycket i den här natten och ringa och ställa frågor till oss. Och framförallt till vår gäst som heter Bo Gunnarsson och som kommer ifrån Solna och där representerar Ny Demokrati. Vi kommer alltså ägna hela den här natten åt nydemokratisk politik i olika frågor och eh, naturligtvis alla ni som lyssnar ska delta och ringa till oss. Telefonnumren är som vanligt då 648 8150 eller 39 20 80. Jag tänkte också så här inledningsvis då berätta lite grann om vad det finns för regler här inom närradio när vi då har telefonväckerier och nattsändningar så här. Vi har ju alltså ingen som helst censur i våra program utan samtalen går direkt in i mixen och ut i sändning när ni ringer upp hit då. Och det innebär ju att ni som ringer måste ta lite ansvar också. Man får alltså inte göra personangrepp i närradion. Det får man inte göra. Det är alltså åtalbart att göra det. Däremot så får man kritisera politiker och nämna dem i namn för de är offentliga personer. Det är alltså en viss skillnad där. Man får alltså inte baktala eller säga någonting illa om någon medmänniska och kalla den personen vid namn va men däremot så får man då namnge politiker och kritisera dem, det är helt fritt fram Sen är det väl i princip inte några andra regler än så att man ska försöka hålla en hyfsad ton och att man inte svär för mycket och såna saker för man går ju trots allt ut över hela Storstockholm här när man talar i närradion Och sen vill vi då verka för att vi ska ha en öppen debatt i vårt samhälle Och vi önskar att få vara den här öppna kanalen för alla er som lyssnar. Och därför har vi just ikväll då bjudit in Bo Gunnarsson. För att vi ska kunna ha en debatt om bland annat nydemokratisk politik då va. Och jag hälsar dig välkommen. Ja tack så mycket. Och med mig i studion finns också Peter då. Och sen mm. har vi Majbyt här ute i teknikerummet tillsammans med Liselotte Öhman, ansvarig utgivare. Mm tack tack. Men jag tänkte Bo, du kan väl börja med att presentera dig själv lite grann Många känner ju igen din röst för du har ringt till våra sändningar och så där va, så att du kanske är känd som radioröst här lyssnare Men du kanske kan berätta lite grann med egna ord om din bakgrund lite grann och så där. Ja visst, det gör jag gärna att Jag ska tacka för att jag fick komma hit, jag tycker det är mycket trevligt mm. Och jag är 37 år i år Jag är född i Blekinge så kanske hörs på dialekten Flyttade upp här 1977 som 20-åring, började jobba i en affär och sedan 10 år tillbaka så jobbar jag på SJ mm. och eh, jag har inte innan varit engagerad i något eh, politiskt parti men jag har varit eh, intresserad och irriterad på poli politiken och politiker och eh, sen kom Nydemokrati så engagerar jag mig där och som sagt, jag är då verksam i Solna mm. och eh, de som kanske har hört mig innan Jag har ingen så mest ambition att komma in i någon riksdag eller inte sitta på någon sån stol utan jag, jag håller mig till politiken inom kommunen mm. som jag tycker är väldigt viktigt för att man måste börja i det sitt eget närområde så att säga att, och då är det ju kommunen för att det är väldigt viktigt att börja någonstans och då är ju det lämpligaste med kommunen för där kan man påverka och framförallt då så vill jag idag uppmana folk till att titta på vad som händer i den kommun och så vidare att de tår inte av gammal vana bara att kryssa samma partibollsedlar eller nånting sånt där och lägga ner utan att eh, engagera i saker. Tänk för det är det bästa man kan börja med om man är missnöjd med nånting. Ja, det tycker jag också. Det är ju liksom det bästa sättet va. Det är ju så ofta många gånger när vi sitter här i närråden att vi kritiserar ju på riksplanet politiken som först där va. Men det är ju mera riktigt att börja jobba från vad ska man säga gresrotsnivå då va och verka just i sin närmaste omgivning. Ja det är det. Sen är det ju som att uh, Nydemokrati har det ju att vi är samarbetsparti till ja, Moderpartiet om man säger så, Riksorganisationen Riksdagspartiet, Nydemokrati så att vi är ju fristående är för att så vi heter ju Nydemokrati i och då är det ju sakta att man ska följa givetvis Nydemokratis politik men det är helt okej okay att göra uh, lokala avvikelser. om det är så fallet att man man måste göra det av någon anledning mm. så det är, är inget ing det är ingenting med det Så att vi, är, vi har ett samarbetsavtal så att uh, I Solna då, vi arbetar ju efter våra linjer och efter förutsättningarna som finns i Solna. Mm. Mm. Och kvällfallet då så slår ju då, då rikspolitiken igenom på vårt program, det, det är ju helt klart ju. Mm. Men om jag frågar dig så här, vad var det just inom Nydemokrati som fick dig att börja arbeta politiskt? Ja, de huvudfrågorna för mig, det var ju då, det var ju flyktingpolitiken. Mm. Och sen så var det ju det här med... Uh, svenska skatter och spritpolitik Bidrag till höger och vänster Inte, inte allra minst inom tidningar Och uh, till politiker i sig själv mm. Och olika organisationer som ja, finns de eller finns de inte att Vilket fruktansvärt uh, slöseri med pengar som de bara sprider ut Och sen uh, var det att jag tycker att uh, sjukvård bland annat Att det inte är riktigt fungerande Nej Det dras ner för mycket utan att ta hänsyn till människan utan det ska sparas men sin växer byråkratin sig större och större det är mm. människan som blir lidande mm. det var några av frågorna just det vi har ju, Peter har lite frågor där inne Peter du kan ju börja ställa dem, jag ska säga bara att telefonnumret till studion i natt är då 39 eller 648 81 50. och alla ni som har frågor och funderingar, passa på och ringa här i natt när vi har en representant för nydemokrati här mm Och skulle jag först eh, vilja ställa en personlig fråga, en rak personlig fråga till dig. Hur du tycker att ny demokrati har lyckats eh, påverka politiken på riksplanet under de här senaste tre åren som ni har verkat i riksdagen? Ja, påverkat har vi ju gjort, ju, fast vi har inte fått erkännande för det. Men bland annat har ju debatten då flyktingpolitiken har ju verkligen kommit igång. Det är ju inte förbjudet att ta upp de frågorna. Mm. Sen är det ju många frågor som deltidspensionen finns ju fortfarande kvar fast de vill riva upp och eh, inom olika skatter har ju börjat ha debuteras att överhuvudtaget i alla frågor utan att gå in på någon speciell mm. så har, har det, det har kommit upp till ytan mm, mm. det tycker jag är uppmärkt sen eh, skulle jag vilja fråga dig om du har märkt någonting av den här utfrysningen mot nydemokrati eh, ny demokrati som i hög grad förekommer på riksnivå har du märkt någonting i så att säga kommunen i din egen när? Kommun? ja, ojo mm, det ojo. kan ju hålla till ett föredrag om att det finns ingen demokrati Det gör det inte Nej. det, det tycker jag är intressant det Och det är en väldigt intressant lite, fråga ja. faktiskt ja. ja, det gör det på, på vilket sätt tar sig den här utfrysningen Vad tar det sig för uttryck? Ja, det finns ingen demokrati Jag hävdar att det finns inte finns i någon kommun För att demokratin är att folk får rösta och välja Vilket parti de vill Men när de väl har röstat in ett parti i kommunen Nu pratar jag alltså för Solna Jag kan inte svara för andra kommuner Men vi får inte vara med någonting Det sitter två stycken Ja, det kan jag återkomma till scenen förresten. Men det ser i alla fall två stycken som blev invålda. Och eh, då är det de här nämnderna. I nämnderna där de sitter och gör upp allt sammans. Där får vi inte vara med. Vi har lagt in två stycken motioner. För att det finns till och med en skrivelse av Socialdemokraterna från 87. Men jag missmenar mig att de rekommenderar samtliga kommuner att ta in alla partier i nämnderna. Om man inte får sitta och ha rösträtt, så i alla fall som ja, observatör. Man har yttrandefrihet som ska ta med sig protokollet. Det får vi alltså inte göra för att eh, det finns inget intresse att ta med oss i någon mm. nämnd överhuvudtaget. Mm. Och då, då kallar jag för att demokratin fungerar inte fullt ut. Nej, Nej så det gör det ju sannoliken Nej. inte. Och det är bara en liten del att det mm. finns mycket, mycket mer som man kan säga. Ja. Då kvesar man så att säga den här fulla demokratin är redan på kommunal nivå. Ja, och mm. det ja. för det är ju nämnderna i kommunerna som är de viktiga för det är där besluten tas mm. ju möjlighetligt under den här perioden så finns det ett beslut som man tar till kommunsförmäktigesållen genom handuppräckning. Mm. med i vetet alltså ett, ett beslut mm, mm. och då då då har ju ingenting som helst med då sitter alltså 61 personer där vid, och i, i princip bara rakt upp och ner och ja har ingen funktion att fylla under mm. såna omständigheter eftersom det redan är uppgjort när det kommer direkt men mm. tycker du som kommunalpolitiker att du har kunnat på, no, på någon punkt genomdriva ny demokratispolitik i din egen kommun hur har du lyckats där då? Jag har inte, jag var inte med på listan förra året Vi för jag blev medlem i Nydemokrati eh, torsdagen före valet. Mm, men som parti då då? Nej, det beror på att de är helt inkompetenta som sitter där. Mm, mm. Mm. Jag vill inte säga namn för som sagt ja. inga men, ja, det är eh, men Det, det lägger till så här att de är inte Nydemokraterna, någon av dem. De har, för övert fall har de aldrig varit där för att de är enbart ute efter pengar och det som är så förhålligt just för mig att mm. man ska sko sig bara på, på, för att sitta där för att ha pengar. Så att de frågorna som de har drivit eller jag har sagt den ena av dem har många gånger rört eh, jag kallar det för personliga saker mm. han har till och med fått uppbyte med ursäkt för att svaret är det har inget med kommunen att göra för att det är det är privat mark och han har gjort det upp i eget bevåg fast han har bli tillsagd att nej du lämnar inte in den där och styrelsen har kommit med motioner som han då har eh, citat, det ska ni skita i slut mm. citat mm. Mm. och eh, Jag kan ta det med en gång också att vi beslöt då att utsluta dem och de fick nys om det först den ena och sen den andra. Med motiveringen att de, de är ett nydemokrat och de för inte vår politik överhuvudtaget. Men när de fick reda på det där förväg då, då avgick de ju förstås. Och då tog ju givetvis då tidningen upp att de hade lämnat nydemokrati och avgått. Men fakta är att de blev avsatta. Mm. Mm. Okay. Och det är väl kanske lite svaret på den frågan med att få tidningar då inte de behandlar nydemokrati. Att det är... Mm. Det är som tidningen i sig själv vill, och tycker och om och tråk, det är det. Fakta är inte intressant. Nej, just Nej. det. Utan det är helt andra saker. Okej, okay. det är ja, syftena vi en, som Vi har en lyssnare som, som har ringt på 39 och jag säger välkommen till religiöst forum. Hallå? Ja, hallå? Ja, välkommen ja. till religiöst forum. Jag tänkte fråga dig en sak. Varför hade ni ingenting idag klockan 13 till 14? För att vi hade lona ut tiden till frikyrkorna som hade en stor manifestation för Jesus här idag. Ja, för att det var väl många som känner sig lurade idag. Nej, eftersom vi varna att klockan 13 på lördagar så du kan ni ha. Ja, men nu sa det väl. Det är lite, lite, jag, det lite, väldigt, fri, lite där. jag sa väldigt tydligt igår flera gånger på sändningen att vi skulle inte sända idag utan vi skulle ha en matsändning istället då, va? För ja, ja, jag hade inte hört det förut. Nej, det var ju synd. Ja, men det var väl säkert fler än jag som som missade det? Ja, det var det kanske. Det, det är lite föröjligt i det när man är van vid en viss tid och så, så kommer ingenting va? Nej, men jag tycker samtidigt så måste man ha den inställningen när man jobbar just med bland annat demokrati och närradio och allt det här va. Att man måste kunna samarbeta och är det då en sån här enskild manifestation som kyrkan har då vill man ju överlämna sändningstiden mm. så de kan sända då i ett streck hela dagen va. Vi mm. gör ju samma sak i frigörelseveckan när de homosexuella går ut, att då brukar vi överlämna sändningstid också. Så det frigörelseveckan? Hör, ja, det hör till god Ja, det är för homosexuella? Ja, jo, vi ja. Det, det är ens. väl någon gång i på sensommaren nu va? Ja, det brukar vara i augusti och mig veteligen så har vi aldrig lånat ut någon sändningstid i Radio Örstrand tidigare, utan det här är första gången vi gör det. Aha. Så det Jaha! Det, ja, det är väl i augusti, ja? Ja, frigörelseveckan är i augusti, ja. Ja. Mm. Men innan blir det blir inget sånt där? Nej, nu ska vi väl vad jag vet sända program, program enligt varje vecka så att nu kan du vara lugn och trygg och lyssna vidare på oss. Ja. ja, jag skulle väl tro för att ni har väl någon där som brukar vara lite bråkig alltså på just det där när, när ni missar vissa tider och sådär va? Jag, kom, jag hörde det en gång förut. Ja, det är väl många lyssnare som kanske blir besvikna när vi inte kommer ut i eten. Ja, visst. De blir det. Ja. De blir det. Det var det man så tänkte på. Och sen, eh, det var någon eh, någon som heter Eva som inte har hört så på länge. Nej, det är också välkänt att hon har lämnat både religiöst forum och Guds bönhus närradioarbete. Och hon sitter just nu med och sänder närradio för Sverigedemokraterna. Ja, nej, jag tänker inte på Eva Dahlqvist utan jag tänker, jag säger kanske fel namn. Ja, det måste du nog göra för det är den enda Eva... -Bjärken. Det var, var någon, det var en, en, en som var med förut, kommer jag ihåg, men en som inte har varit med på en tid alltså. Ja, nu kanske tänker på Maria. Ja, Maria kanske det var, ja. ja. nej. Maria är på behandlingsan för närvarande för hon har inte mått riktigt bra. Nej att hon blir borta här hela sommaren Ja, så hon kommer inte tillbaka på länge? Nej, det gör hon nog inte Nej, det är därför bara du och Peter då som så så, som för svarar på sändningen ja. Ja. ja Men jag tänkte i natt här, vi har ju en politiker med oss så att ett gyllene tillfälle att kanske framföra någon åsikt eller ställa någon fråga Har du politiker där? Ja Varför, från vilken sida då? Från Nydemokrati Jaha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 men nu är det ju som att det som hände inom nydemokrati det är lika bra att jag tar det med en gång också att riksdagsgruppen då håller på och bråker inbördes och rena personfrågor det finns ju ingen som är emot programmet som sånt utan det är rent ja det gäller personer helt enkelt så Aa. att jag, jag måste säga att jag, jag ser inte att här är häktligt utan jag tycker helt enkelt att det är, det är förståeligt att att siffrorna ligger på den nivån ja så det är inte det är inget oväntat det här inte inte med det bråket och det är det som är inom riksdagskruppan nej. Nej. Och det är inte kan det bli någon större förändring fram till valet att siffrorna bara på ändra på så ordningen återställs och sådär vidare. Det, det är inte tänkt på tror Det är väl tänkt på att det kan bli så men att då måste de måste ju ta sig samman samtliga som är, är i den här riksdagskruppan då och uppträda som vuxna det är menar jag. De måste skit ganska snabbt alltså. Det måste ske absolut senast den 5 juni, alltså nästa söndag när det är extra stämmande och då måste det behandlas vilken utformning, alltså de här politiska frågorna då Ja, som, vet du äh, inte är annars? Eh, om vi säger att partiet försvinner, eh, går de över till Sverigedemokraterna då? <laughs> det kan jag inte svara på, du får fråga var och en röstade på nydemokrati. demokrati Jag, kan jag tänker på för att det, för man räknar från början så har eh, programmet, är väl någon liknande i alla fall då? Nej, jag kan inte svara på det heller för jag har inte sett nu, eh, Sverigedemokraternas program. Nej, är det. Ja, jag tänker nu flyktingpolitiken där där om man tar det som exempel så är, har det ju är väl ungefär likheten stor va. Uh, det vet jag inte om jag kan säga heller för att jag jag som sagt jag har inte läst Sverigedemokraterna. Jag har förvisso lyssnat på lite närradiosändningar och så vidare. Men det är klart att vi är överens om att någonting måste göras åt den här problematiken med flyktingpolitiken. Ja, men sedan, jag kan inte uttala mig om, om att det är exakt eh, lika då inte eh, har språkt att tro faktiskt. Men jag tänker nu om om så skulle vara så illa så att att demokrati försvinner eh, då finns ju bara Sverigedemokraterna och och man och man tänker det här med flyktingpolitiken. Jag kan svara som så här att eftersom uh, jag har sagt hela tiden att jag är verksam inom Solna, alltså inom kommunen ja. Och i Solna kommer vi definitivt inte att försvinna för där, där går vi framåt, där har vi verkligen ett program och uh, vi kör åt samma håll Ja, så även om ni åker ur riksdagen så, så kommer ni att fortsätta? Ja, kommunerna kommer att finnas kvar Ni kommer göra det? Ja, ja. Det som jag sa innan också, det är väldigt viktigt att alla människor måste ta och titta på hur de inte är i kommunen, har du någon hjärtefråga gå till partierna och säga säger så här att kan du inte svara gör ja, det ingenting att rösta på får du felaktigt svar så röstar du ju inte men att får du rätt svar så röstar du det på, på, på det partiet annars så får du ju då göra en, en egen utvärdering vilket ligger närmast mig Vi mm. gör inte den här att lägga samma parti i samtliga alltså alla tre valen utan ja jag vill jag vill säga det till folk att vakna upp och kolla upp vad det har på hemmaplan till och början men mm. Ja jag vill ju hoppas på att det blir någon förändring då Ja, ja, det, det blir förändring för att vi har ett, jag eh, tycker jag, givetvis bra program i Solna. Ja, mm. då tackar jag dig hörde du. Tack ska du ha. Och får då. jag försöka släppa fram någon annan? Mm, mm. Ja, tack mindre. för att ni hej, hej, hej. Telefonnummer till Natti alltså 648 81 50 eller 39 20 80. Och passa på och ring och ställ din fråga här nu till Bosse Gunnarsson. Men just det här är väl viktigt som vi kom in lite grann på att bara för att ett parti försvinner ur riksdagen så ska man ju inte tro att partiet där är dött va. Utan de fortsätter ju att jobba, som vi ser Miljöpartiet, de har ju fortsatt att jobba utanför riksdagen hela tiden va. Ja. Så att just det här att man ska inte bara stilla sig blind just på rikspolitiken utan man kan också jobba i mindre skala va. Jo ja, ja, det är väl så viktigt i kommunerna. Ja visst. Sen ställer Nydemokrati upp i landstingsvalet det här året. Mm. Mm. Mm. Vi fick en lyssnar till, här välkommen till religiöst forum. Ja, hej, mitt namn var Marken. Ja, hej. Hej. Jo, jag var glad att jag hörde att eh, vad heter han nu igen? Boboed väl. Eller ja, Bosse, ja. Ja, Bosse, någon som heter ja, nydemokrat. För jag har ju hört honom i era sändningar förut när han ringt in. Och jag tycker det låter så sympatiskt och bra för att eh, det behövs ju såna taktisk eh, förmogen i nydemokrati. Och jag tror inte riktigt på det där om att det skulle vara så lite, utan jag tror att det, det, de måste skriva så för att de vill absolut ta bort ny demokrati. Jag tror inte att det är så lite siffror som de säger nu. För, för att det, vem man än talar med så talar de faktiskt om att de ska rösta på ny demokrati. Vi kan ju låta Bo Gunnarsson svara på den frågan det är väl så här med att alla de här undersökningarna som kommer nu om man om man håller sig till dem jag, jag tror inte själv på dem Nej. för att eh, det visar sig i valet att eh, just opinionssiffrorna för ny demokrati, folk vågar helt enkelt inte säga att de stör det. men jag sa även till en andra lyssnaren som eh, då, som ringde in att eh, riksdagsgruppen måste nu ta sig samman och komma fram och bli eniga till något konkret och sluta med de här personfejderna ja. för att alla är som att programmet är väldigt bra mycket mycket bra vad ja. jag förstår ja. och jag måste säga det att eh, fast de som jag talar med här runt omkring vi talar högt och blätt om nydum och och har gjort det länge faktiskt så att eh, där är vi inte rädda vet du Nej, det, är vi är det har ingenting att vara rädda för vi måste ju värna om ja jag vet inte jag tycker det verkar som att jag undrar om inte det är någon maffia som har, har rått på regeringen på något vis vet du, för jag menar man kan inte göra så här att man släpper in massor med folk och sen förtrycker det egna folket, för det är ju vad de gör nu, titta på ja. De gör de faktiskt ingenting åt dessa lokaler, vet du, som to, uh, blev sådär, det vet du, att de får allergi Och, och gamla skolböcker och sånt där men tittade du på radio eller tv eller vad som helst och du hör på de här programmen som går vet du, det kanske inte är så många som lyssnar på dem, medan skolorna där, vad heter det det görs väldigt mycket för invandrarbarnen. de får särskilda lärare och de går ut mycket och de så. Och det är bra men det ska också göras för de egna för, för oss svenskar Jo, det är självklart. Jag menar, vi, vi lever ju i Sverige, men ja. först och främst måste man ju se till ja, så att Sveriges befolkning har det bra. Man kan ju inte börja, börja och ge till alla andra och sen så pensionärer, fattigpensionärer och så vidare för det mindre och mindre och mindre och sen så skolungdomar, som du säger, med böcker och läromedel, där satsar det inte utan där satsar det bara ner. Det är helt vansinnigt att göra sådär. Och eh, sen tänkte jag på en sak till. Jag undrar, jag var dig om inte... Det här är farligt för Sverige Jag låter, Det kan låter dumt Men vi har varit många som har talat om det nu Att det är precis, förstår du, när de talar om U-båtar och det ena med det andra Ja men det får de inte ett För Sverige det är ju en kryddurk Jag menar andra eh, folk runt omkring De är naturligtvis rädda Jag menar alltså länderna runt omkring De är ju rädda för Sverige Du vet det är en kryddurk För det blir inbördeskrig om de håller på så här Nu det. talar jag alltså om just det För det kan hända att inte Min man märker det så mycket Men vi ser i storstäder och i getterna Som är mm. Hur hatiskt äh, äh, äh, Svenskarna blir behandlade Ja mm. Om du visste du men, Ja mycket. just det, jag skulle bara säga ställa. Vad, vad du liksom syftar egentligen på Det är alltså det här Vad ska du säga att man försöker polarisera Och liksom invandrare kontra svenskar Ja, ja. Och, och att man att man gör en slags segregation där Ja att det skapar konflikter. Ja, det gör det faktiskt. Ja, det, det är självklart och det är det som vi säger också att det måste bli ett stopp nu på det här och man måste ju se, se till att omfördela det hela och eh, att det blåser upp då ett, ett hat mellan svenska och invandrargrupp eller flyktingar. Ja, Och det är ju det som är felet för att det ja. är egentligen politikerna man ska gå på. inte på. Man ska inte slå på varandra utan Nej, man ska det, högt och tydligt. Det är helt rätt. Politiker. Det är systemet som det är fel på och det är politikerna som tagit detta här ja. och drivit genom detta systemet då. Som, som har gjort det stora felet i det. Och sen, är det är viktigt att ni i ny demokrati verkligen ordnar upp så att det, Och, och för folk vill rösta på er. Jag vet det. Jag ja. Vet. ja och det jag vet, vet nog du också. Ja, då jag vet det. Och det är som sagt att jag man kan bara. Jag vet inte om man ska vädja, kommandera, belöna, man ska göra, slut ja. upp med det här tramset när inom riksdagsgruppen och komma igen och göra något konstruktivt. Ja. Så att inte sluta med personfrågorna. Ja. Det inte, är min uppfattning om ja, det. Ja. Mm. Sen vet inte jag om jag har film. Jag har tänkt så här. Det har jag har tänkt på länge att om om man har ATP. Och så vidare. Du vet så är det är meningen att när jag jobbade. Då andra som betalade in och så. så då betalar man allt sig in. Och då gick det till dem som då var pensionärer. Sen gick det ju liksom så här runt runt liksom om man säger. Men du vet man kan ju inte om man tar in massor med folk. Och det, de ska ha pensioner och så. Då går det ju utifrån våra pensioner. För de pengarna måste ju tas någonstans. Ja visst. Och då menar jag så här, att när de talar om i radio och tv, och nu kanske du blir arg på mig, för du är ju politiker själv. Då kanske du tycker att jag låter hemskt när jag säger så här. För de säger så här, att varje svensk skyldig är skyldig så så mycket. Nej, jag är inte skyldig ett förbannat dugg. Jag har jobbat så sliter jag har betalat skatt. Väldigt mycket, jag har aldrig fuskat någonting. Men om jag jobbade idag, så skulle jag fuska. Därför att jag tycker det är så fräckt gjort mot oss svenskar. Nu kan väl du tycker jag har fel där, men jag tycker... Nej, jag, jag kan svara dig att jag tycker inte du har fel och det är Nej. helt rätt också att du är inte skyldig och jag är inte skyldig. Nej. Det där tar de ju som en symbolisk grej i för sig va? Ja. Men det är ju ändå eh, nästkommande generation som, som får ta och betala av allt sammansättet ja. här ju. Och då är, jag håller med dig, det är fullkomligt fel. Ja. Och då håller på att ta in för att Vi säger ju där att det, det går inte att ta in att nu är det dags att, att sätta stopp för det här Absolut Och, absolut. och en sån här vansinnig grej som på ett bredde för sig till 40.000 Bosnien uppehållstillstånd Sen ja. därefter kommer det 20.000 kosovo -Albana. Det ja. går inte Det går inte, Nej. Det, det är för stor var, var och en Och det är därför man tror, det är därför jag börjar fundera om inte maffian styr Sverige Alltså maffia utifrån Nej, det tror jag inte. För tror du inte att det, det? Nej, jag, jag tror att, att det är... det. Jag tror att det är det, det som stöd Sverige, det är inkompetens i den här frågan. Med, med som, Bengt Westerberg i spetsen. Som, de är dumma allihopa egentligen. Ja. ja. Nej, jag håller på nydemokrati och jag tyckte om faktiskt både Ian och Bert. Jag tyckte om de båda två. Och sen tycker jag ju... Ja, det många tycker om det Sen kan man inte tycka om alla. Det är inte meningen heller, utan man ska ju se till det bästa, va? ja. Ja, ja. Och det, jag måste säga det att jag varit väldigt glad när jag hörde att eh, att det skulle komma vet du och och liksom så för jag hade hört det några gånger och eh, alla jag talat med tycker att nej det där det är någonting för att bygga Sverige. Mm. på. Ja, så tack så mycket. Tack mycket nu för det här det och hej till de andra så gott. Hej då. Tack ska du ha. Ja, hej. Hej hej. Tack då för att du ringde. Jag kanske kan få skjuta in där vid att uh, jag vet inte nu var Maiken heter då, men va? Mm. Ja, jag vet inte Maiken var du bor någonstans men att vi ser ändå också när Radio Ny Demokrati så ordna. Det är på mondagar mellan 17.30 till 18.30 på 97,3 MHz. Mm. Det går också bra att ringa in dit och det går bra att skicka brev som vi kan vi tar upp i olika ämnen, för där får ni in insändare. Ja, just det. Det låter bra det. Jag tar in nästa lyssnare och säger välkommen till Religiöst Borum. Ja. Ja, hej. God kväll. God, god kväll på dig. Hej, hej, hej. Hej. Vad ska jag ska säga, hej Bruce, jag heter Lisbeth. Ja, hejsan. Hörr, du ska ni inte försöka få bort Koliander, hon är mäktig galen. Ja, Hon har det förstört alltihop nu. nu alltså Nu kommer den frågan där vidare. och jag, säger, jag kan säga så här att nu är jag uppriktigt och säger min mening ja. att när när när Koliander och det, uh, Sten Døyberg det står mellan dem, då så stödde vi enheten i sådana uh, att vi att vi då på Koliander. Och det berodde på att eh, jag kan säga så här att Sten Dybäck han var medlem i Moderaterna och helt plötsligt då kom till Nydemokrati och hade dubbelt medlemskap i två partier som stridde mot stadgarna. Och för övrigt så har han inget förtroendeingivande och eh, jag har en känsla av att han kommer till att ändra kurs på Nydemokratisk politik. Och så vidare så vidare så därför har jag inget som helst förtroende för honom och vill absolut inte ha honom. Så därför så stödde vi Harriet. Och, uh, ja, hon, hon har inget förtroende heller, heller och sen, det. Ja, jag kan Så Om hon sitter kvar så blir det inte något med ni, det jag, kan kan jag bestämt på det Jag kan säga så här också att uh, Nu det här sista med vårdnadsbidraget Det förlåter jag inte härget det är Inte just en grej. Men jag säger att uh, just nu det, det finns inget alternativ och hon har våld Och jag stör det härget Men att hon får sluta med sådana här som vårdnadsbidraget För en gång kan man förlåta Det tror inte jag går Hon kommer att göra master med tarbara. Varför tar inte in vad heter hon Fransén istället? Hon verkar ju rek och rejäl. Ja, hon har ju själv gått ut och sagt när hon ska ta över. Jag vet inte om det blir med det. Det är som sagt partistämma ja, den 50 juni. Ja, jag, jag fattar inte vad ni un, un, un, kan försvara koll i Ander som gör sån... Ni, man har ju sett henne länge nu. hon bär sig åt. Men hörru du... Eh, Det är när jag sagt vad jag tycker. Ja visst då jag, jag svarar så gott men jag kunde. Jag hoppas kom. på att ni ska framgång i alla fall men jag tror att hon förstör allt då och det tycker jag är sorgligt. Men så här kan man inte hålla på, man blir det blir man blir man ivr urförbannad över enda dag när man ser tv och läser tidningar. Vi svenskar, vi är utfrysta, vi är till tusen. Ja vi är jättebra det. Man skäms ju snart att vara var svensk. Ja. Det är det sista du ska göra och skämmas för att vara svensk. du ska vara stolt för dig istället och gå ut och säga ifrån. Vad du än röstar på så tala om för partiet och rösta på mm. att nu får du vara nog så att alla vaknar till slut. Jag är stolt också för det. Ja, det låter bra. Mm. Hej då, lycka till. Hej, hej. Hej, hej. hej på er nu. Ja, hej. Hej. hej då. Välkommen till Religiöst Forum. Ja, hallå. Ja, hallå, hallå. Är jag inne nu? Ja, det är du välkommen. Jaha, hejsan, hejsan. Hej, hej. Det här var Percy Brumström. Eh, och eh, jag representerar eh, Medborgarpartiet eh, Och eh, jag skulle vilja fråga Bo Gunnarsson en del saker Har ja, visst eh, eh, Själv eh, sitter vi inte i riksdagen och inte i någon kommun heller Gör du det? Nej Men jag är, finns med som tria på listan i kommunvalet nästa. Jaha så du sitter inte i kommunen då? Nej Ja, men man får det. ju det intrycket när man uh, hör på programmet här att du sitter med i kommunen där i solna. ju såna. Nej, det, ja det är möjligt att du får det intrycket men proceduren har ringt även till våra sändningar och där har jag då, om du har lyssnat på dem, har jag gått ut och förklarat många gånger. Nej, det har du inte. Jo, ja, det har jag gjort. Men det ska ju inte hänga upp oss på. Nej, jag tycker inte det. Nej, för så är det. Jag var på ett möte här nu äh, i Gamla stan i veckan. Och förresten, hejsan med alla andra. Ja, hej. Eh, religiös forum och... Alla lyssnare också Ja hej på det Persie Ja hej hej. hej hej Jag var på ett möte här i Gamla stan Och då var jag hårt ansatt av KDS Och jag sa det Att jag, jag sitter inte i någon kommun Och inte i någon riksdag heller Men jag tycker det att KDS De har gått ifrån sin Sitt partiprogram Och Och, och beklaga mig då Eh, och de eh, ansåg mig också ganska hårt för vår invandringspolitik och sådär. Och jag hoppas att eh, inte du, eh, Bo Gunnarsson, tar illa upp om jag sätter dig på eh, motvägen. Nej, det är därför jag är här. Ja, precis. Jag tänkte det. Eh, eh, man har hört här nu i, i dagarna här att... Eh, ni ligger dåligt till eh, med opinionshiffrorna 1,5 procent. Ja, jag svarade på det i början av programmet. Ja jag hörde det och det är ungefär 125 000 eh, röster i hela Sverige och det är ju inte mycket. Eh, 1,5 procent är inte 125 000 röster. Jo, Men, det nej, nej det är vara mindre. Så. 125 000. Nej det är mindre. Aha. Ahja. Ja. Men då är det 6,7 är 380 000 tryckt. Ja, nej, 240 000 är väl 4 procent på valmanskåren. Enligt eh, vad, eh, vad heter han nu, regeringsrådet eh, Gustav Petren räknade ut för några år sedan. Ja, nu är han ju död va. Men vi ska inte hänga upp oss på det va. Men eh, jag tänkte fråga eh, en sak här. Du sa ju här också till Elisabeth att... Eh, Eh, hon hade, eh, när hon sa att hon har inte förtroende för, för eh, vad heter hon nu, Harriet Colleander. Eh, och eh, eh, du säger också då att eh, Sven Dybeck, han har kommit utifrån och det sa ju Harriet också till till mig när jag ringde till er i Solna. Mm. Men det var ju inte med sanningen överensstämmande för att eh, Sven Dybäck har ju varit med i Nydemokrati som betalande medlem i, i ganska så länge. Jag vet inte exakt nu men inte på några månader som det kom till tal som. Jo, februari. Va? Februari. Aha. Ja ja, jag vet inte jag har inte sett eh, matriken eh, faktiskt över hans betalningen i alla fall. Men Nej, eh, men jag tror jag är bättre insatt i det. Ja, eh, kanske det. Men eh, nu är det ju så här också va. Du säger så här då och andra säger då att eh, det finns inget förtroende för herr Koliander eftersom hon har rätt svängt nu i det här med vårdnadsbidraget. För det var ju det står ju i, i partiprogrammet att eh nydemokrati emot vårdnadsbidraget. Sen är det en annan sak också. Eh, att eh, man kan svänga då eh, från den ena dag till en andra eh, när det gäller vårdnas Sen har vi ju då en ena partibildare ändå som heter Bert Karlsson. Han eh, Stod ju upp då med nydemokrati för EU, men nu har han ju svängt och säger att han är emot EU. Åh. Ja. Eh, och eh, man undrar ju egentligen nu finns det ju då tre olika fraktioner och det var väl därför jag närmast ville ringa och fråga dig om det är det va? Att det finns ju tre olika fraktioner då inom nydemokrati. demokrati. Eh, det är Bert-fraktionen eh, och det är Ian-fraktionen och det är Harriet-Kolliander-fraktionen. Men eh, eh, du säger så här då att det är många som inte har förtroende och du har ju inte heller förtroende för Eh, Harriet Corleander Det har Men, jag inte sagt Jo, det sa ju det förut Nej, i en fråga sa jag Ja, i en fråga, ja oh. Ja Des Men nu är det så här också va Att du har ju sagt då i era sändningar där ute i Sona På 97,3 Att vi har ju stött eh, Harriet Corleander hela tiden och vi kommer fortfarande göra det oh. Och eh, eh, Harriet Corleanders eh, projektledare, han heter Bo G, G, G Genewald Genewald va? Ja oh. Eh, vad anser du om honom till exempel, han är ju, har ju varit misstänkt för spioneri och det har ju stått i Gävles dagblad den 22 i 3 93 och Västmanlands eller Västernorrlands Allihanda, ja, Moderata det, tidningen det står i både och på tv det har stått överallt det där ja. men eh, hur, hur kan eh, hur kan du stödja då en person eh, som stöds utav en person som är misstänkt för spioneri CEPO har ju varit inblandad ja. Persson, nu, nu får jag komma in och börja svara nu, för det är bara ja. du som pratar hela tiden nu vet jag inte hur många frågor du ställt egentligen för att börja från slutet så säger jag väl så här att var de misstänkt för någonting och det, det, det visar sig senare att det var helt falska grunder ju Men att det kan väl vem som helst konstruera någonting och kasta ut i tidningarna och misstänka någon för något, bara för att gå in för att skåda helt enkelt. Och nu visar det sig som sagt att det var ingen misstanke om det hela, för att det var affärsförbindelser. Ja, det var Hanses företag som var involverad i eh, vissa saker i Sovjetunionen. Ja, jag vet att det var en affärsförbindelse, men att han är fri från de här misstankarna. Jag säger det att jag, jag, min, min uppfattning om det hela är att han aldrig varit någon form av spion eller någonting. Aha. Sen så ska jag bara säga det att jag såg innan och jag säger nu en gång till, jag redogjorde för den här andra damen här vad, vad som gällde för såna när vi röstade på uh, Harjet istället för Sten Dybäck. Mm. Och vi står fortfarande för att vi störde Harjet. Och det är bara det att jag sa också att det här med bostadsbedraget som jag är helt emot. Mm. Det den saken förlåter jag inte henne men och, och, men gör inte om min sån dumhet en gång till men en gång kan man förlåta. Ja visst det ja. kan det kan man göra. Ja och det det här jag håller på att tala om fristen om här jag är ju starkt om just nu hon vet om att jag är här ikväll så att jag på det fristen ja. Mm. Men sen vidare att eh, du sa någonting om att nu Demokratin inte har bostadsbidrag och då vi har i programmet att vi ska ha ett bostadsbidrag men Absolut inte i den utformningen som detta här är utan det gäller 8000 skattefritt och sen ska det göras om det här med barnbedragen, behovsprövar exempelvis och sen så allting med mm, mamma-pappa-ledet det... och det här ja. så att allting i familjepolitiken ska göras om och då har vi ett förslag på ett vårdnadsbedrag. Mm, men det står ju i det eh, i, när det gäller familjepolitiken va? Så står det, det att det är inberäknat i barnbidraget. Det står ingenting i partiprogrammet just särskilt om vårdnadsbidrag. Det enda som har framfört det här med det är KDS och nya partiet som var vår föregångare. Nej, det, det, det är det enda enda partierna som har framfört just då om det här Nej, med barnad. Nej, det står det står ingen demokratisparti. Nej, det gör det inte. Jo, det gör det. Nej, jag har det framför mig här faktiskt. Ja, men det står vilka jag har du vilket har du då? Ja, det är det här gula då över över Storstockholm. Och det gäller alltså olika kommuner. Där står det ingenting om eh, ett vårdnadsbidrag. Nej, där står det ju säkert inte om det gäller kommuner. Men att du måste gå upp på riks i så fall för det är en fråga som avgörs i riksdagen. Ja, eh, både riksdagen och, och, och kommunen här över Stockholm. Kommunerna har inget med vårdnadsbidraget att göra för det avgörs i riksdagen. Ja, visst gör det det. <laughs> eh, men jag menar det att... Eh, Jag kan tala om för dig att jag kommer inte till eller jag, vi kommer inte till att skicka ut någonting om på dag heller vad det gäller kommunen för att det, det är ingenting som de kommunala ja, politiska eller samarbetspartierna som har någonting mm. med den saken att göra. Det gäller på riks. Och det står i parti-program för riks. Mm. Tyvärr jag hade inte med mig här för jag tänkte att äh, jag, jag bryr mig inte om att ta en massa materialläsa innantill. Men det var ju synd att jag inte kunde slå upp då och då och tala om vilken sida det står på. Om ja, jag inte minns menar mig jag så... jag hittar det så ska jag... Ja nu det här Stockholmsprogrammet men jag har även riksprogrammet eh, här också va men jag har inte det framför mig nu Nej men du kan Jag tänkte bli... att det ska inte bli så långrandigt va för att det är väl flera som vill komma fram och Ja va? det tror jag också Vi Men jag eh, det här Campbellen med Bert med Karlsson upp. då eh, ne, uh, Ny demokrati har ju sagt att eh, eh, ni är ju för EU Och mm. du har ju själv ringt in till Guds bönuhus, eller om ja. det var religiös forum va Ja och sagt jag jag att eh, du är för 60% för eh, EU. Ja eller ja du säger det då va? Men det är ju frågan om ny demokrati. Ja men jag säger min uppfattning. Ja visst och det, det är klart. Nu är men eh, nu har ju Bert Karlsson här ändrarse och han är ju mot EU nu. Hur eh, hur många fraktioner ska det bli i, i, i ny demokrati? Jag säger som så här. Vad säger stålna gruppen om det här? Hör ja, du Persi du bara pratar hela tiden vill du lyssna. lite så mm. kan jag försvara mig eller något också. Mm. För det första så är Nydemokrati som riksdagsparti som säger säger ja till EU Men en viktig sak är också att det är upp till varje människa och uh, rustar sen Så att vi går inte ut och säga att våra sympatisörer ska rusta ja till EU Utan det är upp till var och en Det stämmer jag 60 ja, 40 nej Det betyder att jag rustar ja Ja du ja och, Ja visst men du frågar ju mig Ja. Och jag ser vad det gäller Bert Karlsson Om han är mot EU nu så är det precis upp till honom det... Jo jo jo det är klart Men eftersom du säger att du är representant För en ny demokrati Zona, ja. eh, Men då måste vi också Säga det att du inte Sitter i kommunen där Och du kan inte vara talesman För Sona gruppen annat än Att du är ju då med i En ny demokrati i Sona Jag är du, redan mot i störelsen ja, Vilken är det som sitter i, där Är det Bo Boaltin aldrig hört namnet Ja, eller vad heter de nu då? Vilka? Ja, som sitter i Sona Vad heter de två? I kommunfullmäktige? Ja Ja, de är sparkade, båda två men de heter Egon Jäghammar och Rigmund Tordemur Jaha Alltså de sparkade? Ja, för de är inte nydemokraterna, de driver inte nydemokratisk politik Aha ja, men Bo Altin då, som brukar sitta i studion eh, när man ringer dit Nej, ja, men Björn Alin Ja, eller Björn Alin ja Han är politisk sekreterare ja. Aha. Fast då ettta på listan, två är Gunilla Nödveis ordförande, trea är jag. Då är det däremot i styrelsen. Aha. Ja. Och sekretarisvis. Ryan Meyer Hanberg då. Och sitter hon för någonstans då? Sekreterare. Jaha. Fyra på listan. Femma mm. på listan är Valle i nädförende. Aha. Ja, Så, så Ni har inga folk nu i, i, i kommunen då. Nej, de är spökare. Allihopa. Två. Båda. Allihopa eh, båda då ja Jaha, det verkar ju konstigt parti Det är inte alls så konstigt egentligen För att det börjar de med att de, de ska hoppa över till Moderaterna för att de inte får pengar från som partistöd och allt möjligt sånt här mm. Redan 92 januari, då blev det lite kollisionskurser, att detta kom just nu För mig var det önskvärt att det hade hänt långt tidigare, för de har aldrig varit nydemokraterna, någon av dem Den ena som, som här vill ha pengarna, han har hoppat från Ja, han påstår att han var med i syndikalisterna i sin fackorganisation. Fack ja. Han har varit med i Folkpartiet, Centern, Moderaterna och Nydemokrati så han då gå tillbaka till Moderaterna. Så att det är någon som från Solna som lyssnar så säger jag bara lycka till Moderaterna där fick ni verkligen en kraft. Se, om de högt på listan så får ni se problem. Oj idag. Ja det var ju tråkigt att höra då. Att ni har nej, ingen, jag säger, jag nej men jag säger som det. Men ni har ingen alls då i Solna då? Rätt nu. uppfattat. Va? Ja det är rätt uppfattat. Vi hade två båda sparkade. Oj oj oj. Aha. Ja men det är, bättre, det är bättre att göra någonting åt det, för att ska vi se att två stycken och representerar nydemokrati som vägrar att göra vad, vad folk vill eller vad stadsråden mm. lägger fram de tar skrivit sig i egna vansinniga motioner och interpellationer som inte har någonting med saken att göra sen får mm. gå upp på bio med utsikt för det för att oj, då jag i det jag visste inte om att det var privat mark Aha. ett exempel Ja det var som det är som hjärta då i Stockholms kommunfullmäktige då Kan jag inte svara på för tjänat till Nej. Mm. Ja. Ja, men det men, var ju klokt att höra då. Kanske vi vi får väl kanske tacka dig. Vi är flera som vill ly lyna. Jo, ja, det förstår jag. Men mm. eh, jag jag, jag, hör, jag hörde Bo Gunnarsson att du eh, verkar ju uppriktig, men du är ju också från Blekinge som jag är. Jaha. Så att eh, jag tror att eh, det är någonting att bygga på. Alla som är från Blekinge är någonting att bygga på. Ja, det låter bra. <skratt> <skratt> Är det någonting som, du, eh, som dyker upp under natten så får du naturligtvis ringa ett kort igen genmedel. Ja, ja, det ska jag göra. Men jag, jag får önska dig lycka till då. Mm. Eh, och Särskilt eh, Bo Gunnarsson och sen då eh, för alla andra lyssnare också. Ja, tack, tack för det. Tack ska du ha. Hej då. Jag ska säga så här då att ni kan ringa på telefonnummer 648 81 eller 39 20 80. Just nu så är det faktiskt ledigt på bägge linjerna. Men jag tänkte att innan vi går vidare med samtal så ska vi lyssna på en mycket intressant inlägg i EU-debatten. I begynnelsen skapade Gud Sverige och Europa. Och Gud sade: Var det EU? Och det vart EU. Och Gud såg att EU var gott. Och det vart afton och det vart morgon den 13 november. Och Gud sade var det omröstning. Och Gud gjorde omröstningen och skiljde ja från nej. Och Gud såg till att resultatet blev gott. Ja, den porte trång och den väg är smal som leder till Arboga. men vid och bred är den väg som leder till Europa. Och undan går det. Saliga är de fortmodiga, ty de skall besitta utbåb. I haven hört att det är sagt Öga för öga och tand för tand Men jag säger Eder Om någon slår dig på den högra kinden Så vänd dig till Europadomstolen Det är också sagt till det gamle Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga Än för en svensk att komma ut i Europa Sannoliken säger jag Eder Med den nya europeiska standarden för nålsögon blir det lika lätt för båda. Här är icke norrman eller grek, turist eller flykting, man eller kvinna. Alla är en ett i tullfri gemenskap. Låt en barnen komma till baren, till var och en som utskänker något till en av dessa små. Han har skänkt ut också till mig. Om jag så talade både tyskars och fransmänns tungomål men icke hade medlemskap så var jag alenast en ljugande fjant, en klagande symbol. När jag var svensk talade jag så som en svensk. Mitt sinne var så som en svensk och jag tänkte blott på svenska krusbär. Ännu var min kunskap begränsad. När jag blev medlem blev den fullkomlig som storebrors kunskap om mig. Så blivade då beståndande tysken, fransken och Bellman dessa tre. Men störst bland dem är ändå Bellman. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som nej sägarna, utan så skall ni be. Fader vår som är i Bryssel sked din vilja såsom i Sverige Så på kontinenten. och dagliga bröd importera i dag och betala våra skulder. Ty riken är dina och makten och härligheten på 2000-talet. Amen. Det är på håret, rubrikerna. Moderaterna... Ja, det här var faktiskt ett inslag ifrån från program 1 i söndags. Det är alltså ett inslag som på håret...